Det är så att jag gör ett litet mellanspel här. När det är, I den här serien om Jeremias bok. Jag, jag, jag släpper inte Jeremia riktigt. Men det är så att jag kommer att göra en resa ut, utomlands. Närmaste dagarna och vara borta ett par veckor kanske. Då kommer det att gå repriser. Sen kommer jag hem och förhoppningsvis i god ordning och kan fortsätta den här serien då fram och tillbaka i Jeremias bok jag tänkte vi skulle se någonting nu på Jesu eskatologiska tal på Oljeberget eskatologiska tal eskatologi vad är det? det har att göra med det yttersta tingen och Johannes skriver i sitt första brev skriver, kära barn, nu är den yttersta tiden. Detta, nu är den yttersta tiden. På grekiska blir det eskate, ora esti, Eskate, den yttersta, eskatologi. Om vi går till Matteus 24 kapitel. Så det är ett tal som Jesus själv under bygger så att säga med att åberopa profeten Daniel det är rätt profeten Daniel är faktiskt en profet som Jesus citerar vid två tillfällen om inte tre ett tillfälle när han talar om förödelsens stygelse, de ska stå på helig plats eller hellre om templet som blir vanhelga ett annat tillfälle är han talar om som ska komma på himmelens skyar. Båda de här uttrycken är hämtade från Daniel. Daniels bokens sjunde kapitel och åttonde kapitel, nionde kapitel och elfte kapitel finner vi någonting, någonting som handlar om det vanhelgade templet. Och Jesus utgår ju. I hela sitt tal så utgår han just från templet när lärjungarna vill göra honom uppmärksam på hur storslaget det är. Och han måste säga det kommer inte att lämnas sten på sten. I Daniels bokens sjunde kapitel så finner vi det här begreppet om människosånen som ska komma inte bara på stranden av Galileiska sjön utan på himmelens skyar Jesus levde i det här han var väldigt uppfylld av just dessa tankar när han till exempelvis drog sin för stora rådet och blev anklagad för hädelse och han blev slagen och förhörd och man, det trädde fram falska vittnen till slut så reser sig över till prästen, över till prästen och krävde av Jesus Genom att besvära honom att Jesus skulle säga, vad då? jo det heter så här, jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias den högt lovade son. Och på det svarar Jesus, jag är det och ni ska få se människosonen komma på himmelens skyar med stor makt och härlighet. Då menar översteprästen att saken är klar, han har hädad. Det här kan vi ju läsa om i Matteus. Vad 26 kapitel, ja men kanske hellre Markus version. Markus kapitel 14 och verserna 61 och 62. Och då överlämnades han åt romarna för att bli avrättad. Eftersom judarna inte hade rätt att döda någon. Så länge Rom hade då över deras land. Men även Jeremia har intressanta... Jesus nämner inte Jeremia i det här sammanhanget. Men jag ser någonting som direkt svarar mot Jesu eskatologiska tal i profeten Jeremias bok. Det finns någonting i det. Först då Jesus säger, då han talar om fikonträdet. Och som jag, jag tycker går bra att jämföra med Jeremia. Jag läser först här från Matteus evangelis 24 kapitel och vers 32. Ifrån fikonträdet, säger här, ifrån fikonträdet må ni här hämta en liknelse. När dess kvistar begynnar att få save och löven spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Likaså när ni ser allt detta, då kan ni också veta att han är nära och står för dörren. Sannoliken säger jag er, detta släkte ska icke förgås, förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Det finns två ställen i Jeremia som jag tycker stämmer så väl med det som Jesus säger här. För det första är det här att fikonträdet, han talar, efter att ha talat om den stora vedemödan och alla förskräckliga ting som har till den, så talar han om fikonträdet. Hela Jeremias bok börjar med en syn om en gren, inte av ett fikonträd utan av ett mandelträd. Och det också mot bakgrund av eller i nära anknytning till förutsägelser om, om dom. Därför Jeremia får se två syner.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 ka över mitt ord och låta det gå i fullborda. Överensstämmer inte det här oerhört väl. Men, men även det Jesus säger om, om, från om fikonträdet. Jag ska vaka över mitt ord och låta det gå i fullbord. Det är ju precis det samma det handlar om i Matteus evangeliet liksom i de andra evangelierna. När Jesus talar om fikonträdet för vad han säger är ju detta från fikonträdet må ni här hämta en liknelse när dess kvistar börjar att få savodlöven spricka ut då vet ni att sommaren är nära lika så när ni ser allt detta allt det han har talat om det ena som följer på det andra alltså lika naturligt som i naturen när vi ser ett träd det kan vara ett fikonträd, det kan vara ett, ett, ett mandelträd, men det ena som följer på det andra i, i, na, na, när något växer. På samma sätt är det med, det prof, med, med profetian då. Det, det ena kommer att följa på det andra på ett naturligt sätt. Även om det i det här fallet är alltså profetians natur så det kommer, det som, det som Gud har talat Det som Gud genom sina profeter har födts Kommer att gå i fullbord Hur det än annars ser ut så kommer det att gå i fullbord Och så säger han efter det i Matteus Himmel och jord ska förgås Men mina ord ska aldrig förgås Ja, vi tar hela sammanhanget där Det heter ju som så ifrån vers 33 Likaså när ni ser allt detta då kan ni och veta att han är nära och står för dörren. Sannerligen säger jag er detta släkte ska icke förgås förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgås men mina ord ska inte Aldrig förgås, svarar exakt mot det ställe Jeremia. Och Jeremia utvecklade hela lite mer faktiskt än Jesus i Jeremias 31 kapitel i vers 33. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp havet så att dess böljor och brusa. Han vilkens namn är Herren en sebåt. Först när denna ordning icke mer består inför mig, säger Herren. Först då ska Israels släkt upphörat inför mig. allt jämt vara ett folk. Känner vi en det här? Detta släkt, det ska förgås före allt detta sker först när denna ordning icke mer består inför mig vad då jo först när himmelen fortsätter han först när himmelen blir uppmätt där ovan och jordens grundvalar utransakade där nere först då ska jag förkasta all Israels släkt till straff för allt vad det har gjort säger han detta släktiska ska icke förgås, förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Det här är verkligen värt att tänka på. Alltså. Först, säger Jeremia då, först när himmelen blir uppmätt där ovan, när, när blir det då? Och jordens grundvalar utransakade där nere. Först då ska jag förkasta all Israels lekt. När tror, ni, när tror ni himmelen blir uppmätt där ovan? Och när blir jordens grundvalar utransakade där nere? Ja, Det, det, här, det, här, ställ, det, här, det här placerar ju... Ändetidens stora drama, alltså i perspektivet eh, som vi får redan antytt i Edens lustgård med kunskapens träd på gott och ont som liksom utmanar livet på något vis. Det står där, mitt i lustgården står det, två träd livets träd så och kunskapens träd på gott och ont och nu gäller det att förhålla sig på ett riktigt sätt till kunskapens träd på gott och ont, inte äta av det inte äta, Så alltså Gud förbjöd ju aldrig människorna att tillägna sig kunskap äta av trädet var inte frågan om att tillägna sig kunskap att inte äta av trädet däremot. Det var att tillägna sig kunskap. Det är ju så ibland. Får man ju avstå från någonting. Hellre. Eh, för sin hälsas skull. Det, det gäller ju vanlig föda också. När vi äter olika slags föda. Så vet vi att en del mat är kanske inte så bra för oss. Vi kanske måste avstå från det. Särskilt när man blir äldre som jag har blivit nu. Över 70 år. Då får man ju se upp med vissa maträtter. Och det kan gälla kanske i yngre och åldrar också. Att man inte stoppar i sig vad som helst. Genom att avstå från att äta så tillägnar man sig alltså hälsa och kraft. I vissa avseenden. Här gäller det att när man avstod ifrån kunskapens trä på gott ont. Då tillägnar man sig kunskapen på rätt sätt. Då var livet och kunskapen i en underbar balans. Men det här ordet alltså. Först när himmelen blir uppmätt där ovan. Och jordens grundvalar utransakade där. Vi har ju en värld. Och vi har en mänsklighet. Och vi är själva del av den mänskligheten som oavbrutet. Oavlåtligen i fullfärd. Att mäta, Att mäta och sak att forska att utforska tillvaron och att det här att utforska tillvaron alltså skulle kunna gå hand i hand med att tillvaron omstörtas det är ju också väldigt klart illustrerat för oss i, i den historia vi känner med tanke på vad vetenskap och forskning har kommit fram till som ett tillgagn för människor lika väl som vad vetenskap och forskning kommit fram till som är till skada för människor båda de här två sidorna finns ju överhängande otroligt va vad mänskligheten har tagit sig upp i himlen och utforskat den otroligt vad man har trängt ner i jordens inre Ska det här gå hand i hand med? Att världen också så småningom går under. Därför man frigör krafter som man inte bemästrar. Himmel och jord, sa Herrens. Himmel och jord ska förgås. Men mina ord ska aldrig förgås. Ja, vi har sett att Matteus evangelium, 24 kapitel det börjar alltså. Vid helgedomen och det börjar med helgedomen. Vi kan läsa de första verserna. Jesus gick därifrån, ut ur helgedomen. Han var alltså i helgedomen, innan. Hans lärjungar trädde då fram och bad honom ge akt på helgedomens byggnader. Då svarade han och sa till dem. "Jag ni ser nu allt detta. Men sannoliken säger jag er, här ska jag icke lämna sten på sten. Allt ska bli nedbrutet. Och så står det att de går ut på Oljeberget, upp på Oljeberget, sätter sig där. Och hans lärjungar träder fram till honom och säger säg oss när detta ska ske. Och vad som blir tecknet till din tillkommelse och tidens ände. Och så börjar Jesus tala då om olika faser. Och en fas som han kallar för födslovåndorna. Som kulminerar med ett citat från Daniels bok. Och det är ganska intressant med det här citatet. Därför att vi kan se i Daniels bok- hur helgedomen har en särskild betydelse och gudstjänsten som firas i helgedomen. Det, det heter så här i Daniels bokens åttonde kapitel och elfte vers om en viss härska gestalt som angriper helgedomen. Han tog bort ifrån Gud det dagliga offret och Guds boning Slogs ner. Ja. Och i det elfte kapitlet står det om något liknande då eller en annan sida av samma sak. Härar utsända av honom ska komma och oskära helgedomens fäste och avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Och i tolfte kapitlet i Dansboken, bok, en annan sida, från den tid, eller ja, en annan infallsvinkel på samma händelse. Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställs i 1290 dagar förgå. Jesus talar inte på samma vis som Daniel om helgedomen och den gudstjänst som de firas där. Han talar ju om det angrepp som ska riktas mot honom själv och mot hans lärjungar. Och det är inte utan vidare. Vi vet att Jesus säger i Mattius, evangeliskt 12, kapitel och sjätte vers. Då han talar till det skriftlärde. Här, säger han, här är vad som är för mer än helgedomen. Så Jesus talar. Hans förutsägelser om framtiden handlar alltså inte först och främst angrepp mot helgedomen och den gudstjänst som firas där. Därför han är redan klar med templet. Templet kommer att rivas. Det säger historien också att det skedde ju då när romarna utförde detta år 70 efter Kristus. Men Jesus talar om angreppen som riktas mot honom Många ska komma under mitt namn och säga det jag ska förvilla många. Och om angreppen som ska riktas mot hans lärjungar i nionde versen. Då ska man prisgiva er till misshandling. Och man ska dräpa er och ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och sen kommer då han har sagt i fjortonde versen att detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska länden komma sen kommer det här citatet från Daniel i femtonde versen när ni nu får se förörelsens stuggelse om vilken är talat genom profeten Daniel står på helig plats den som läser detta han ger aktar på ja då ser vi alltså att han citerar Daniel så långt det gäller det här fenomenet för ödelsens styggelse. Det uttrycket finns ju i Daniel. Men han säger ingenting då om helgedomen eller om det dagliga offret. Vilket innebär att man kan ju förstå att Daniels profetia gick i fullbordan en bit av professering gick i fullbordande i samband med Antiochus Epiphanes. Och angreppet som då skedde, skedde ju mot helgedom. Och det var också ett skändande och det var mycket stora hädelser. Man kan läsa om det här i utombibliska texter eller utomkanoniska. Man kan läsa om det i Maccabeböckerna men Jesus säger alltså, redan när han har talat om helgedomen som ska rivas att sten inte lämnas på sten, då handlar det sedan inte om några angrepp mot helgedomen eller mot gudstjänsten där. Utan angrepp som riktas mot honom själv och mot hans efterföljare. Och det här kommer ändå att leda fram till någonting av helt liknande karaktär. Som Daniel talar om då. Fast inte, det kanske finns något tempel längre. Det står däremot att förödelsen stuga som vi kan ta att genom profeten Daniel ska stå på helig plats. Så det är helt tydligt att det kommer att handla i alla fall om någonting som kommer att vilja ta helgedomens plats. Vill jag ta helgedomens plats. Och det mot bakgrund av alltså. Att Jesus själv har blivit angripen. Och att hans lärjungar har blivit förföljda. Och då kan vi ju se i historien att nu har det här också visat sig redan ganska tydligt i den kristna församlingens historia så har vi ju Fenomen alltså som gör anspråk på att in, ha intagit helgedomens plats. Men som av hängivna bibeltroende kristna starkt ifrågasats. Kyrkan, prästerna, inte minst påvedömet. Det är ju verkligen angeläget att vara vaksam. just uppmanar till vaksamhet. Det här var alltså ett citat från Daniel direkt. Jag har talat lite grann om Jeremias som inte direkt citeras men man ser samma tankegångar. fanns hos Jeremia som Jesus själv visar sig ha. Ja kära vänner, det är viktigt att vara vaksam. Det Jesus säger i Matteus evangeliets 24 kapitel. Det har sin motsvarighet. Hos Markus i hans evangelium i det trettonde kapitlet. Och hans tal där avslutas på detta sätt. Läs från den trettiofjärde versen. Så som när en man reser ut riket och lämnar sitt hus. Och ger sina tjänare makt och myndigheter över. Åt var och en hans särskilda syssla. Och där vi dock bjuder portvaktaren att vaka. Likaså bjuder jag er. Vaka, för ni vet inte när husets herre kommer, om han kommer på aftonen eller vid midnattstiden eller i Hanegället eller på morgonen. Vaka så att han inte finner er sovande när han oförtänkt kommer. Men vad jag säger till er, det säger jag till alla. Vaka.